Urta grillak bederatzi ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berri on albistegia duzue berriozarri irrtearen albiste emankizunari eta banka etikoa zitza egiten hasiko dugu gaurko kontakizunari, e, ba horri buruzko itzaldia antolatu baititu, e, antolatu baitute barkatu berriozarrien e, berriozarko anteneoa izeneko ausnarketa eta eztabaidarako taldeak beste itzaldi bat antolatu du herrian, fiarek sustatutako banka etikoa izanen da, itzaldi horren ardatz nagusia eta Carlos Rey arirituko da izlari lanetan, itzordua kulturgunean izanen da helduden asteko aste azkenean arrillak ha sei arretsaleko zazpietan. Eta gogorara dizuegu tokiko elkarte kantolatzen dituzten jardueren diru laguntzetarako justifikazioa aurkezteko epea amaitzen ari dela urtarrilaren ama bosta duzue azken eguna justifikazio hori aurkezteko. Agiriak ba, derrigorrez izan beharko dira jarduera bakoitzaren azalpen zehatz bat, balantze ekonomikoa, pertsona eskudunak sinatua gainera, gastuen fakturak eta jarduera berri emateko erabilitatea ako euskarrien ekopia banam hori guziku udaletxean aurkeztu behar dira. Eta datozen egunetako ekimen eta jardueren artean, motxila hogeita bat taldearen videoklip berriaren aurkezpena aipatu behar dugu. Motxila hogeita bat dakizuenez musika talde bat da, Down syndrome edun amabigaztek eta sortzi voluntariok osatzen dute musika zaletasunak eta zailtasunak gainditzeko indarriak bultzatuta. Taldeak videoklip berri agrabatu berri du, kalean egindako eta pertsona askok lagundutako musika ekitaldi bat, Eta biztan lehen sentsibilizazioa areagotzeko taldea egiten ari den muebete proiektuaren baitan egin dute lan hori. Berriozarko Ozarko entzunaretoan aurkeztuko dute urtarrilaren emeretzan izan ere Lidap delako hori berriozarrien grabatu zen eta herriko hainbat pertsona daude proiektuan besteak beste ba, marea taldeko Kutxi Romero, Ferbin Ferbingonyi eta Miriam Raskin. Emanaldia e, urtarrilaren emeretzan ez iizanen esan dizu egun bezala, Zagriatzaleko zazpietan eta zagrera txartelen prezioa bi eurokoa izanen da. Bestalde eta gai honekin lotuta urtarrilaren amalautik emeretzira taldeari buruzko argazkiera kusketa egonen da ikusgai kulturgunean. Giro Lalbisteak Izpide izanen ditugu orain Berriozarren padel txapelketa Herrikoia jokatu zen iragan asteburuan. Giro bikaina izan zen nagusi parte hartzaile guztien artean eta irabazleak David Okaina eta Jose Antonio Vazquez izan ziren zorionak beraz bi ausoki hauei. Eta kirol kontu gehiago orain gure mendi menditaldeen eskutik Alde batetik Los Amigos dela montaña mendizaleak taldeak Areso erritik dagoen ulizar mendira eginen du Urrengo ibilaldia zortziun metro baino gehiago dituen mendira Itzordua beti bezala goizeko bederatzietan izanen da Eguzki plazatik abiatuta Eta Mendikoontuekin jarraituz BKMendi taldea ere lanean hasia da 2013ko federazio lizentziak tramitatzen otsailaren 15erari bitartean tramitatuko dituzte baimen horiek eta bete beharreko agiriak herriko kiroldegian jaso eta huts ditzakezu eta hor hartua ahal izanen dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean azkenik BKMendi taldean federatutako lagunek low cost ikastaro bat egin ali izanen dute hogei euroko prezioan. Pioleta eta kranpoiak erabiliz gelditzeko ikastaroa izanen da eta egun bakarrean emanen dute Nafarroako Mendi Federazioko monitorek. Kiosko digitalaren pertsiena zabalduko dugu orain, egunkariak irakurtzeko ordua. iritsi zaigu egunkarien edizio digitalak obe esanda. Eta beti bezala berria egunkariarekin, hasiko dugu gaurko pasoa oror martin zuberotagriari elkarrizketa egin diote, berria egunkarian, eta hori xeda lerroburu nagusia martinen itzak. Jaso dudan babesa, prozesuaren aldeko bilakatu behar da. Horixe dio, oror Martin Zuberoitarrak eta hori da beraz e, ba buru nagusia, baina badira beste batzuk ere, langabeziak marka utzi du Europan eta 111 kakotz zortzira iritsi da Eurogunean eta Euskal Presoen aferaz e, beste kontu bat, beste leherri buru bat espetzeko egoerak okerrera bukatzeko lan istripu baten berri ematen digu berria egunkariak langile batilda amurrion, tu bazeksen izan dako batean. Diario de notizia sartuta aurrera eginen dugu, funtzionarioek lege ekintzak abiarazi dituzte, abenduko ekstra berreskuratzeko da lerroburu nagusia, baina badira beste batzuk eta oso deigarriak ere adibidez urrengoa. Osasun departamentuak paperik gabeko inmigranteei fakturatu egindie larrieldietako arreta zerbitzua doakoa izan arren ixe diario de notiziazek gaur dendakarrien leherroburu nagusienetako bat eta kirolei dagokionez, honakoa osasunak orez esan dio agur kopari bi eta batzen galdu egin zuten gorritsoek bukatzeko, ekonomia kontuak bankazibika burtxara atera izana ikertuko du fiskaltzak deliturik egon zen argitzeko. <gülüyor> Eta gara Euskal Herriko egunkaria hartuko dugu orain esku artean, hauek ere Euskal presoen afera hautatu dutute, bal, erroburu nagusian paratzeko, hau se titularra, berreunda hogeita lau preso kalean behar luketeia da eta zazpidau dezoilik Euskal Herriko kartzeletan. Bestelako kontuen artean baina gai horretatik aldendu gabe bi estatuen esku hartze politikoari egotzi dio Oror Martinek berak hartzelatu eta askatu izana eta bukatzeko kirolak osasunaren partida kopako partida atzo jokoa badago gola falta da Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu eta haus da bere dizio digitalean irakur dezakegun lehenbiziko titularra, traspasoak eta komertzioen salmenta geldiarazi ditu kreditu ezak. Bestelako kontuen artean e, hae etxebizitza librea ehuneko haaseikako t bi merketu da bi.000 eta amabian eta ehuneko hogeita mazazpikotst hiru krisialdia hasi zeetik. Bukattzeko legebiltzararrian Nafarroako parlamenturadoa Kordobilako berrri paperera ondoko titularriarekin Ppeko legebiltzarkidek notario aurrean utzi dute aurreratutako lansaria aurreratu dieten lansaria. Bukattzeko ause etxantreko Labankaden eglea kartzelara. <mulik> Hau izan da beraz gaurko albisten, gaurko egunkarien edizio digitalen errepasoa eta orain heeguraldiaz mintztuko gara. <mulik> aurkoan ere, otz esnatu zaigueguna eguna berrioz 0 e, azpitik bi graduko temperatura minimoak izan ditugu goizaldean, oraintxe bertan 0 azpitik gradu bakarrera gaude eta temperaturek gora eginen dute datozen orduetan ere amar ba, graduko maksimoak lortu arte, aurreko egunetan ez bezala, zeruak ez dira oskarbi izanen, lainoak eta hodeiak izanen ditugu arreatxalde partean, eta badirudi horrek e, datozen egun hetako goxatuko dituela izan ere tenperatura minimoak ezbait ira datozen egunetan 0 azpitik izanen eta termometroak 6 eta hamabi gradu artean ibiliko dira bai bihar baita ostiralean ere Haux izan da dena beraz, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrri ari sintonian eta orduoro Interneten guzki